Словутинських лук. Нищили кротоярні гори, Щезали ліси, На березі частіше з'являлися волуни, Кам'яні громаддя. Словута повущав, Помчав потужні води стрімкіше, Шаленіше, Тривога закралася в юнакове серце, Недалеко пороги, Треба остерегтися. Тепер він вже не пливе ночами, Щоб не наскочити на підводний камінь. Стає на світанні правий човен попід берегами, насторожено вдивляючись у дикі кручі порослі густотрав'ям. У палючому небі кружляють степові орли, інколи понад берегом пробігають табуни диких коней і оленів, і знову спокій, тривога й шаленість річкового плину. В кінці липня надвечір два довгі дуби метнулися на оперейми Зриславові, на них видно було... З десятеро людей, одягнутих у волохаті вовніні без рукавки, з луками в руках. Напасники люто репетували, погрожували, замикаючи юнака в кільце. Він став гребти до густих очеретів, пригинаючись до днища човника, щоб бува, яка стріла не зачепила. Та лихо не заварилося. Злавалося весло. Човник наскочив на камінь і перевернувся. радісно заголосували. Зарислав, не вагаючись, спірнув у прохолодний плин, бо під водою поплив до берега. Він робив це не згірше від риби. Вирнувши між густим ситником, янак обережно визирнув. Напасники крутилися біля каменя, де він перевернувся, витягали нужденні пожитки з води, про що сіжувавого гомоніли. Добре, що батьківський меч при мені, — подумав Зарислав, — буде чим оборонятися. Він побрів до берега, розгортаючи пружні стебла очерету. Ступав обережно, щоб не хлюпати. Вибравшись на сухе, причаївся між кам'яним громаддям. Скелі, нагріті сонцем за довгий день, дихали теплом. Зарислав роздягнувся, викрутив мокре шмаття, розвішав на камені. Над світом спадала ніч, запалювала барвисті зорі. Зарислав тремтів від прохолоди, чи, може, від хвилювання, дивився у дивокола, міркуючи над тим, куди йому далі йти. Він виплив на правобережжя. Треба триматися словути. Уже десь неподалік має бути вільна твердиня, аби лише побачити якогось лицаря, який вкаже шлях. Ще два дні прокрадався юнак поміж бур'янами та чагарями до полудня. Нічого не їв, Лише інколи пив водорічкову та смоктав солодкий корінь чар зілля. Шлях йому перепинала вузька глибока протока. На тім боці кучерявилися пишні верби, за ними чорно-зеленою стіною стояли стовічні дуби. Юнак, повагавшись, вирішив дістатися туди. Там, на острові, має бути багато пташиних гнізд. Можна розшукати яйця, спіймати риби попід кущами, Окунів, самів, міньків, а той й ляща. Цього Зарислав, навчений ще з малку. Перепливши, хлопець обережно пройшов понад берегом піщаною косою, минув вербовий гай і зненацька сахнувся назад. Та було пізно. На нього налетів вершник, почулося іржання коня, в повітрі синій блискавицею заіскрився меч. Єнак притулився спиною до дуба, Оголив батьківську крицю, збираючись дорого віддати своє життя. Проте вершник не нападав. Ниж чорними вусами заблищали зуби, він усміхнувся. А в яснокарих очах промайнула цікавість. «Хто будеш?» «Яровид», — гордо відповів Зарислав. «Куди прямуєш?» «Шукаю вільну твердиню. Коли ти ворог, би я дразу, бо живим не дамся». — Славно, славно! — звукав вершник, ховаючи меча до піхов. Дай руку іначе, сідай позад мене на коня. Доля привела тебе туди, куди ти прагнув. Я чатовий вільної твердині. Завтра мій чуру поведе тебе до старших. Та не бійся, сховай меча. Тут тобі ніхто не заподіє зла. Вільна твердиня Віковий ліс Непролазні хащі на островах помережених Словутинськими протоками. Хто не відає потаємних стежок, той не знайде шляху до лицарської твердині.